Тому благально глянув на воронівців. «Хлопці, ну може у вас щось знайдеться? То позичте, а я вам згодом все повернув». Воронівці перезирнулися і мовчки пірнули в темряву. А Швайка знову повернувся до багаття. Посадив поруч себе Барвінка і заходився вибирати з його шерсті реп'яхи. «Ну і нахапався ти, голубе!» докірливо сказав він. «Де ж це ти встиг?» Барвінок у відповідь постукав хвостом по землі. Він дивився у той бік, куди подалися воронівці. Дивився і облизувався. Схоже, здогадувався, за чим вони пішли. А Грицик помітив, що Швайка відкидав не всі реп'яхи. Один клубочок той, що збився біля правого вовчого вуха, він нишком заховав до кишені. «Навіщо йому ті реп'яхи?» – здивувався Грицик. Воронівці нанесли стільки, що, здається, вистачило б на десяток вовків. Проте Барвінок не розгубився і довів, що він – вовк непростий. За деякий час – від ласощів залишилися самі кісточки. Та й тих згодом не стало. Мацик дивився на Барвінка і посміхався. «Добре, що я згадав, як ти нацьковував його на тих песиголовців», – звернувся він до Швайки. «А тоб уже давно годував раків». «Згадав, та не те» заперечив Пилип. «То ти на коня, схоже, нецькував, а на татари не треба інакше. Ось так!» І Швейка коротко по-особливому свиснув. Тієї ж миті Барвінок скочив на ноги. Шерсть його стала дибкі, ікла зблиснули так, що воронівці злякано відсахнулися. «Заспокойся, Барвінку! Заспокойся!» — поспішно мовив Швайка. — То я пожартував. Вовк з докором поглянув на свого хазяїна. І якби міг говорити, то певно сказав би, «Ну і дурні ж твої жарти, хазяїне. Проте говорити Барвінок ще не навчився, тож знову повернувся до кісток. Якби був хтось татар... То після свисту я навряд чи зміг би його зупинити, пояснив Швайка. Так що свистіти без потреби не радив би. А як ти, Мацику, здогадався, що він був поруч тебе? Ти я його побачив, відказав Мацик. Ну, точніше, не його, а вогники, що відсвічувалися від очей. От і подумав, а чим біс не жартує? Га? «Мені б такого друга!» «Ну, таке треба заслужити», – ухилився Швайка, прямої відповіді. «А де їх, таких учених, беруть?» – поцікавився Перепічка. Швайка примружив очі. «Ну, коли скажу, що біля вашого села, ти ж мені все одно не повіриш», – відказав він. «Чи не так?» молоді воронівці зареготали. Цей швайка виявляється наябиякий жартун. Хто ж бачив таких вовків у воронівці? Ніхто. Мабуть, їх навчають десь у Переяславі чи навіть у самому Києві. А Барвінок між тим наївся так, що на останню кістку вже й дивитися не міг. Він Задоволено зітхнув, поклав велику голову на швечене коліно і заходився оглядати присутніх. Нарешті його погляд зупинився на Санькові. А той у свою чергу дивився на Барвінка і дивувався, як може подобатися звір, котрого хвилину тому боявся до смерті. «Ти ж гарний вовк! Подумки звернувся Санько до Барвінка. Ти сильний, прудкий і теж не любиш татар. Вовк насторожився. Якусь мить він пильно вдивлявся в санькові очі, тоді, на знак згоди, стукнув полінякою хвостом по землі і скидалося на те, що він читає санькові думки. «Шкода, що ми з тобою не знайомі», – думав далі Сенько. «А я хотів би, щоб у мене був такий друг». З Ненецька Барвінок підвівся, підійшов до Сенька і лизнув його в обличчя. «Ти що?» – здивувався Швайка. «На тебе, Барвінку, це не схоже. Чи ви знайомі?» — Та ні, — зніковів Санько. — Я ото подумав, який він гарний, і подумки сказав йому про це. — Я теж сказав би, — зареготав Василь, — та тільки він чогось не підлизується до мене. Швайка промовчав, тільки якось по-особливому глянув на Санька так дивляться на те, що не укладається у розум звичайної людини. Тоді швидко опустив очі і заходився розпалювати свою люльку. На Санька, здається, він більше не звертав уваги. Лише час від часу хлопець відчував на собі його хоч і миттєвий, проте чіпкий і насторожений погляд. А за багаттям усе ще точилися розмови. «Гад би знати, що то за сволота займається грабунками», – промовив Левко Заярний. «Ха, піймати б такого! Зуби по всьому лугу розлетілися б!» І тут Санька ніби блискавкою вразило. «Зуби! А я знаю, хто це був!» – вихопилося в нього. «Тишкевич це був, от хто! Він служить у пана Кобильського!» Козаки вражено втупилися в хлопця. А звідки ля, ти це, знаєш? запитав Байлем. Та він зубом цвикав, пояснив Сенько. Коли маму до льоху ховав. І той, ну, старший з тих, хто на вас напав, теж цвикав. А й справді, вигукнув Грицик, і голос у нього знайомий. А я Сенько все думав, коли ми ховалися, де я чув цей голос? Ану, розкажіть, що знаєте, зажадав Швайка. Коли хлопці замовкли, Байлем сповільно проказав.